A l últim congrés dels socialistes de Tiana, Ferran Vallespinós va confirmar que no tornarà a a la llista del PSC a la nostra vila de cara a les properes eleccions del 22 de maig. Qui va ser l'alcalde de Tiana entre els anys 1995 i 2007 abandona la primera línia de la política municipal i serà la primera secretària dels socialistes tianencs, Esther Pujol, qui el succeeixi al capdavant de la candidatura. Per parlar sobre aquest canvi de rumb i fer un balanç de la seva trajectòria, avui l'hem volgut convidar els estudis de Ràdio Tiana. Ferran Vallespinós, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs La primera pregunta és precisament doncs, què l'ha portat a prendre aquesta decisió de retirar-se, d'ocupar aquest segon lloc a partir d'ara i deixar Esther Pujol doncs, al capdavant d'aquesta proposta socialista. Bé, la política si entra i s'hi surt. I en conseqüència, de la mateixa manera que hi ha un moment en què entres a la política municipal, altre moment també crec que ja és eh, arribar a l'hora de que altres companys, en aquest cas una companya, sumeixin aquesta responsabilitat. Jo porto 20 anys a l'Ajuntament de Diana com a regidor, d'ells com ho bé has dit, eh, tots a l'alcalde, ben segur que m'hagués estat molt més fàcil eh, l'any 2007, quan es va produir aquest pacte, que jo dic pacte de perdedors, malgrat ser el PSC la llista més votada, m'hagués estat molt més fàcil anar-me'n a casa meva, però jo crec que per responsabilitat i precisament per ajudar aquest conjunt de de persones que ara tiren endavant el partit atiana, a mi he quedat aquests quatre anys, malgrat que també tothom deia que jo tenia el poder o no faria res, no? Mm, és un canvi natural, jo crec que 20 anys treballant pel poble des de la política municipal, crec que és un número suficient i en conseqüència, després d'analitzar les circumstàncies, crec que és el moment que algú agafi aquesta responsabilitat, segurament amb molt major capacitat i més ben preparada que jo. Però estat fàcil prendre aquesta decisió, perquè suposo que feia molt de temps que contemplava com una possibilitat, no sé si fins i tot com un desit, això d'apartar-se una miqueta, però ha estat fàcil dir el dia de la veritat anunciar-ho i veure que, que això, doncs, que Esther Pujol ocuparà el seu lloc. Mm, a veure, en primer lloc, perquè els meus poquets enemics que tinc no es posin massa contents, de moment l'única cosa que he renunciat ja està cap de llista, no ha renunciat a res més, per tant, puc ser segon, puc ser tercer puc ser de Z, o fins i tot jo que sé, no? Eh, si ha estat fàcil, home, això no és fàcil, perquè jo estic a la política perquè hi crec, perquè crec en un projecte, en un projecte que hem desenvolupat a Tiana i un projecte que creiem que ha donat bons resultats, però insisteixo, la política, sobretot com jo l'entenc, que és un de compromís i de valors, i no passa mai ha estat per mi la política la meva manera de guanyar-me la vida, és evident que arriba un moment en què dius, bé, jo crec que has fet la tasca que podies fer i sobretot si hi ha companys i companyes que poden agafar aquesta responsabilitat. El dia de l'assemblea va ser molt emocionant perquè vaig exposar la, la meva decisió no tornant-me a presentar com a cap de llista. Els companys i companyes allà presents, que n'eren molts, van reconèixer el que s'ha estat fent durant aquests anys, anys que jo he estat el que donat la cara a mi en primer lloc però no hem d'oblidar tot el conjunt d'homes i de dones, tant de partit Socialistes de Catalunya com també de d'Esquerra Republicana a Catalunya, que han compartit durant aquests 12 anys la meva responsabilitat com a alcalde. Fàcil? Evidentment no ho és, perquè crec en aquests valors i crec que ja ha que fer aquesta feina. Ha arribat el moment, home, eh, la cosa ha sigut molt planera, perquè ho ha entès el partit i, sobretot, perquè tenim una companya amb tota la capacitat del món per poder tirar endavant aquesta tasca. Deia que potser la decisió fàcil hauria estat que a les últimes eleccions municipals, quan van perdre l'alcaldia, doncs haver dit, doncs bé, fins aquí arriba el meu camí, però sens dubte les properes eleccions municipals no seran fàcils, tenint en compte doncs, el moment tan dur que estan vivint els socialistes arreu de Catalunya. No? les properes municipals, a Tiana, que és el que a mi m'interessa, no seran fàcils per ningú. No seran fàcils pel Partit de Socialistes de Catalunya, perquè en el conjunt de, de, les, de, en el conjunt de, de Catalunya no estem pas en el nostre primer, millor moment, però tampoc seran fàcils per a l'alcalde d'ara, que si passés alguna cosa, que només hagués estat quatre anys d'alcalde, hagués estat un fracàs clar... Ni tampoc serà fàcil pel senyor Nolis, que li ha donat els vots que ha necessitat el senyor Muñoz per ser alcalde durant aquests 4 anys. Imaginem-nos en una situació en la que el senyor Nolis es torni passar 4 anys en sense tocar alcaldia. No serà fàcil per Esquerra Republicana si es presenten els de solidaritat per la independència. Ni tampoc serà fàcil pel Partit Popular, donat que de nou es torna a presentar el Manuel Gonzalo. Per tant, no serà fàcil per ningú. Els socialistes potser no ho tenim fàcil, però evidentment ni el senyor Muñoz ni el senyor Nolis ho tenen gent fàcil. Així que s'ajuguen el fracàs tant en un cas com en l'altre. Per tant, en l'alcaldia o el fet de recuperar l'alcaldia com una opció més que factible? Ben nosaltres el que veiem és que hem de treballar en el nostre model, un model que ens ha donat bons resultats i no hem d'oblidar que mai hem perdut les eleccions en aquests darrers 3-4 eh, eh, vegades que ja m'he presentat com cap de llista, en conseqüència el fet que ja no hagi estat alcalde ha estat una cosa accidental, degut al que tot coneix, i també he de reconèixer que ja és molt difícil que cap partit, inclòs evidentment el del socialista de Catalunya, aconsegueixi majoria absoluta. Per tant, s'ha de fer un horitzó de pactes i pot ser un pacte com tant estrambòtic com el que van muntar entre Iniciativa i Convergència i Unió, on el senyor Noli s'ha donat 4 anys d'alcaldia, el senyor Muñoz, una diferència de 20 o 30 vots, o es poden fer pactes més naturals. Bueno, primer hem de passar per les urnes, nosaltres hi anem amb el nostre model, i després ja veurem què és el que passa. Ara el que sí puc anunciar és que ningú traurà majoria absoluta a Tiana a les properes eleccions. Deia que, doncs, des de sent cap de llista no ha perdut les últimes eleccions, no n'ha no perdut cap, eh, tenint en compte que va per perdre l'alcaldia. Aquest és potser el seu pitjor record dels últims anys? No, no, perquè, veure, en primer lloc, per jo eh, si jo hagués volgut intentar mantenir l'alcaldia, crec que hauria estat relativament senzill. Hem de reconèixer que és molt més natural un pacte-iniciativa PSC que no pas el que s'ha produït aquí Tiana i fins i tot, si els de Convergència haguessin pogut pactar amb nosaltres, segurament haguessin tingut bastant més rèdits que no pas els que han tingut allà d'aquests quatre anys. Insisteixo, eh, ja hi ha hagut qui s'ha cuidat, i ho he fet una carta en la revista d'aquest mes, de criticar-me fins a l'absurd, eh? i de dir-me que sóc un prepotent, que jo l'únic voliera el poder, que patatín, que patatam, que Tiana era una plataforma, que m'aniria no sé qui, no sé on. Bé, els fets són els fets, no només mai utilitzat Tiana com plataforma de res, sinó que més en el moment en què legalment vaig ser apartat de l'alcaldia, encara que moralment és un pacte que hi ha molt que dir-ne, però tampoc és el moment d'enovitzar-ho, ja ho anovitzarem, ja veurem els resultats, és evident que m'ho he pres amb la major tranquil·litat del món. Però no només m'ho he pres amb la major tranquil·litat del món, sinó que durant aquests quatre anys hem treballat de valent, presentant mocions, presentant al·legacions presentant propostes al pressupost presentant idees presentant un munt de coses que evidentment equip de govern en el 99% ha sigut absolutament reaci i fins i tot ha estat tendenciós en el sentit de coses que vam presentar nosaltres com la d'això del pacte d'alcaldes vam votar que no per un mes després votar que sí quan ho presentaven ells per tant ha sigut una mica quatre anys que jo personalment mm, en fi, no em sento ni decebut ni emprenyant ni malcarat ni res i la prova és que, en fi, els pocs plens que no he pogut assistir és perquè estava de viatge molt lluny i hem sempre hem fet una tasca de presentar emocions i presentar preguntes. Bé, doncs ha estat una nova experiència i, sobretot, el més bonic d'aquesta nova experiència ha estat disposar amb un equip de gent, perdó, ara sí que m'he equivocat, amb un equip de persones que mai havien estat regidores de l'Ajuntament, que és el primer cop que s'hi troben, ni regidors ni regidores, i que crec que han pogut fer aquesta transferència de, en fi, del coneixement i de l'experiència d'aquests anys de govern i d'oposició en aquest nou equip. A nosaltres no ens ha passat com a altres, eh? perquè si recordem alguna fotografia electoral que es va penjar l'any 2007, serà impossible de repetir. Eh? Suposo que el senyor Muñoz ja no tornarà a sortir amb un determinat jove penjat pels arbres, perquè tot això va acabar com el rosari de l'aurora. Per tant, han fet una transició absolutament tranquil·la el nostre partit en aquests moments té més afiliats que mai havia tingut i són quatre anys que, que, que hem aprofitat. Ara el que cal veure és si som capaços de donar un missatge de que els votants l'entenguin suficientment i nosaltres sobretot els sapíem explicar i que tenim una nova candidata que eh, té un perfil diferent al que jo tenia però que evidentment reuneix tota una sèrie de condicions que són interessants. Home, seria la primera alcaldessa de Tiana, i, a més, ho des d'una persona que ha nascut i ha viscut tota la seva vida tiana, cosa que no tots podem dir, inclús a mi mateixa, encara que porti 30 anys visquent-hi. Bé, serà interessant, però tu dius que els socialistes estem en una situació difícil, n'hi mm. ha altres que també estan en una situació molt difícil, perquè, clar, l'equip que ha hagut fins ara de Convergència i Iniciativa, un dels dos haurà de ser perdedor, veurem qui serà però per les seves paraules dedueixeu que els últims quatre anys a l'oposició també li ha servit doncs, per veure les coses i d'una perspectiva després de tants anys com a alcalde. No? Bé, però ha sigut una perspectiva a veure, deixeu-m'ho dir, de confirmació una mica de com portar amb nosaltres les coses. A veure, deixem, si tinc un moment, ho voldria expressar molt breument. Mm. En fi, la principal obra que ha fet aquest govern és la continuació de la nostra. És dir, van inaugurar un pavelló que els hi hem deixat totalment acabat Eh, vam posar en marxa una escola auresol que havíem fet nosaltres i que ja teníem amb el tema de ja teníem adjudicat el servei, han adjudicat uns habitatges de protecció que vam contactar nosaltres ben fer, han fet un model de carrers que és continuació de la primera fase que vam fer nosaltres, han posat l'escola, la nova escola atiana, exactament a la parcel·la que nosaltres vam dir quan el senyor Muñoz, quan estava a l'oposició, deia que havíem de posar a les quimbambes, per tant, han donat una continuïtat absoluta a la tasca que nosaltres havíem estat fent. tant, alguna cosa de bo va tenir la tasca. Sí que és veritat que en aquests anys en què jo vaig ser alcalde, especialment del 2003 al 2007, vaig viure un desgast absurd d'un atac fúria, sobretot en temes urbanístics, temes que s inventava el senyor Muñoz, a eh, masia de que en Gaietà que encara està com estava i en Gami que a plens ho presentava... Bé, el que sí m'ha servit per veure això... És que, en fi, que jo crec que he fet el mateix discurs quan estava alcalde, quan estava a l'oposició, és evident que alguns que des de l'oposició deien moltes coses, eh? baixar un 35% el preu de la piscina coberta, eh? no tocarien els impostos més enllà de l'IPC, i en canvi aquests sí que s'han hagut de menjar les seves paraules. Què han estat aquests quatre anys? Home, aquests quatre anys s'ha donat compte de que penso que durant 12 anys vam estar fent un model amb arròs, eh? no ho nego. Segurament ens hem deixat de fer coses que serien importants haver fet i segurament altres potser no les hauríem d'haver fet amb l'urgència que les ven fer. I també eh, el tarannà, la manera de fer les coses, podia haver estat una mica diferent, però el model dolent del tot no deu ser perquè l'únic que he vist és una continuïtat en el nostre model, perquè ha grans novetats, també n'hi ha alguna, però grans novetats tampoc ho has vist espanyol. Per tant, aquests quatre anys sí que han servit per veure que, insisteixo, i eh, soc autocrític, sempre es poden fer les coses millors o diferents, però essencialment el que es va aconseguir en aquests 12 anys... Eh, des de la biblioteca, des de recuperació del camp de futbol vell, que era una reivindicació, acabar parts, eh, els temes com aquests, diguéssim, no tant d'obra, com és la ràdio municipal, com és el tema de la sindicatura Greuges, com és el tema del 0,7% que mai havia estat en aquest poble, les transparències, etc. bé, doncs pues n'estic eh, moderadament eh, content, insistint que segurament hi ha errors com en tota obra humana, i personalment satisfet des del punt de vista que he passat aquests anys amb una dedicació a l Ajuntament de Tiana a canvi de res que no sigui no l'agraïment dels ciutadans perquè això un polític no mai ho ha de demanar sinó simplement que els ciutadans diguin bueno, ja estem bé i tenim una sèrie de serveis al nostre abast, serveis que no són freqüents en qualsevol vegada municipi o el nostre cantó si un va són esportiva i veu a costat de l'altre un magnífic camp de futbol, una piscina coberta, un pavelló eh, i fins i tot dos equipaments, un cultural com més observatori, més el tema de la deixeria, etc, amb capacitat fàcil d'aparcament, comunicat en peu, eh, si es vol passar per la, passera, per la passera i a més a més amb transport públic, bueno, doncs és un model que m'agradaria veure quin atem municipi el nostre cantó la té. Bé, bueno, doncs són això. Eh, han fet la feina, l'han fet perquè s'havia de fer, i crec que l'equip que liderarà l'Esther Pujol tindrà la capacitat, més que de sobrada, de seguir fent la feina en aquest model que nosaltres creiem que és bo per Tiana, i és en el que creiem. Per tant, Marxa deixa doncs, aquesta posició eh, amb la sensació d'haver solitut els objectius que es va marcar a l'inici de la seva carrera política aquí, Tiana? Mm, fonamentalment, sí. Eh? Segurament hi hauria alguna cosa que hagués... Eh... En fi, a veure... Jo crec que els polítics tenim dos elements bàsics de realització. Una és obra, eh? totxo, o carrers, o faroles, o instal·lacions, i l'altra és un model de convivència força diferent i de funcionar ajuntament del que hi havia en el seu moment. Insisteixo que jo les satisfaccions les busco a nivell personal. Si jo conec, en fi, sóc una persona que fa bastants anys que convisc amb mi mateix, per tant, eh, sí que sé com hi fer les o les coses que han fet, etc, i torno a insistir, Jo no estic content, amb limitacions, evidentment. S'han recuperat festa major, han fet festes que els mai es havien fet en aquest poble. Algunes aquestes ja, aquests que hi han hagut ara, ja s'has encarregat perquè no en deu, jo que sé, com el concurs de teatre, com tantes altres coses, no? O com el festival de rock que es feia, sinfònic. Bé, això és el que passa. M'insisteixo. Mm, han passat aquests anys, els quatre anys que jo no he tocat poder, per dir-ho així, crec que he fet la meva tasca d'oposició de, de regidor a l'oposició, de la manera també tan honrada com pugui. Si un repassa a, a, a Maroteca veurà que quan aquests que governen estan en l'oposició, preguntes i emocions segur que no havien fet ni la desena part, o poder posem la meitat del que han fet nosaltres és un període de temps, a la política no s'hi està per, per estar-hi per sempre més, i menys quan un està a la política, eh, a la vegada que segueix fent la seva professió que no l'he deixat mai, i en conseqüència com deia un amic meu vull dir, en fi, a mi si em donen el disgust de fer-me fora algun dia de l'Ajuntament mm, em podré dedicar molt més temps a les meves coses per tant, desgraciat, no me'n faran perquè és una persona que no, que no em falten coses per fer Ah, al llarg de, de tot aquest temps, com dèiem, de tots aquests més de 20 anys dedicat a la política, doncs, com deia abans, ah, han sortit veus no?, que moltes vegades han dit que aquesta posició a l'alcaldia de Tiana doncs, li havia de servir com una plataforma per, per doncs, augmentar, no?, per pujar un, un grau en això de la carrera política. No sé si ha estat una opció o no, però si més no, això de decantar-se per la política municipal, doncs per què? No? Perquè una persona dedica doncs, tants anys a aquesta política municipal i al poble? A veure, jo sempre he negat que tingués una ambició a saltar molt més enllà i, i ben segur que hi ha hagut moments no massa llunyants que tenia forces facilitats per fer-ho i fins i tot eh, hagués estat relativament senzill aconseguir-ho. A veure, el tema de, dels polítics en un poble com el nostre no és massa diferent que el president del coro o el president del futbol, per posar dos exemples, eh? no ho diré noms, però no ho fem de ningú, però en el cas del president del futbol jo crec que també porta forços anys de dedicació al poble, de disgustos, d'hores esmerçades en portar la canalla amunt i avall, en discutir-se amb l'Ajuntament, no sé una sèrie de coses. Bé, jo crec que perquè una comunitat funcioni, pues doncs uns s'han de dedicar a que funcioni la coral, els altres s'hauran de dedicar a que funcioni el futbol, jo us puc assegurar que canto fatal i que a més a més jugo a futbol potser encara pitxor. Bé, les opcions de fer alguna cosa per a la comunitat que crec que les hem de fer, que és bones fer-les, en el meu cas s'ha expressat a través de la política, però una política municipal que començava a Diana i acabava a Diana tots aquells que han dit que sempre, en fi, recordaria titulars i recordaria comentaris, etcètera, home, també poden dir, ah, és que aquest ho volia però no ho ha aconseguit. Bueno, escolta, que es quedin amb la idea que vulguin, que a mi tant me fot. Vull dir-te, jo personalment que ho sé, sé que he fet aquesta opció perquè he seguit amb una dedicació a la família que crec que és fonamental i he seguit amb la meva feina, que és una feina que m'agrada i també era fonamental no, no separar-me d'ella, i, en conseqüència, a mi la política municipal m'ha satisfet tant com em podia haver satisfet un altre nivell de política. Al cap i a la fi, quan un inaugura, jo que sé, eh, per posar un exemple, la piscina coberta, segurament és una inauguració econòmicament molt menys important si com a conseller d'Obres Públiques hagués inaugurat un tram de l'eix transversal. Uh -huh. Però bé, cap de la l'acte és el mateix, no? Talles una sinteta, fots un discurs i a partir d'aquell moment eh, allò comença a funcionar. A mi ja en tinc prou pel meu nivell de joc. haver pogut un dia tallar la cinteta d'una cosa que és, com és aquesta instal·lació esportiva, que és el principal punt de trobada de tianencs i tianenques per fer esport i per fer salut, m'ha compensat tant o molt més que si sí, hagués estat conseller de no sé què, tallant no sé què. En Aquesta és la valoració que em faig, insisteixo, com que no espero cap altre reconeixement més que la meva satisfacció de dir, bueno, pues has hagut de fer una feina i ho has fet fer, com si a mi haig de fer un estudi d'impacte ambiental, m'emprenyaria molt fer-ho mal fet i que el critiquessin, Bé, això és el que hem fet al cap d'aquest temps. I no sé si jo he tingut temps de mirar enrere i una mica de balanç de tot el que ha passat al llarg d'aquests més de 20 anys dedicat, però al final el balanç és positiu o negatiu en el, en el sentit de dir, ha estat més complicat del que esperava o s'han dut més disgustos dels que no, en un principi esperaven? No, esperava, no? Això, això ho vaig de reconèixer. No ha estat més complicat del que m'esperava, no he rebut més disgustos dels que m'esperava, malgrat que algun disgust hi ha hagut, doncs, sí, en fi, en algun cas d'algun suïcidi que hi ha hagut d'anar, i evidentment són coses dures, o també dic la meva carta que faig, en el moment en què et es dedicava a matar regidors d'aquí a la cantonada i jo tenia una informació de com estava la situació tiana, evidentment vaig patir per mi, vaig patir per la meva família i vaig patir pels altres regidors. Aquests són els moments duros. Després, ni ha estat tan fort ni ha sigut aquesta pressió ni jo crec que en aquests 20 anys o aquests 12 anys d'alcalde tu Patricia no ho has conegut però havies de conèixer el, la Tiana fi, de l'anys 90, 91, 92 quan uh -huh. jo vaig entrar a la política municipal perquè jo venia i segueixo estant a la política ambiental del meu partit en era un municipi sense pràcticament conduccions de transport públic, sense biblioteca, amb unes instal·lacions precàries, amb carrers encara per asfaltar, els plens no es podien gravar, no hi havia misura municipal, no hi havia cap suport, eh, no hi havia cap eh, centre dia per poder, no sé què, patatín, patatam, i les accions culturals eren les eren. Bé, han passat eh, aquests 12 anys i tot això ha donat un tomb. Eh? Estic content d'aquest Tom sí. El dia que es va inaugurar la biblioteca era una de les coses més volgudes de Tiana. Hi havia una munió a centenars i centenars de persones i va ser ràpidament una instal·lació que va triomfar. seva. I el dia de inauguració de Ràdio Tiana, el mateix, encara recordo quan jo acabava de venir a aquest poble, pues, Ràdio tramvia els intents del Cuní per fer una emissora, com els altres li van donar per tot arreu, etc etc. Bé, això és el que queda. Però bueno, això és el que queda, com hi han hagut alcaldes anteriors, pues, que han posat el servei d'assenejament al poble quan hi havia enclavegueres, altres van portar l'aiga, l'alcalde Garí eh, va posar el tramvia... En conseqüència, això és un seguit de fets. Eh? Jo, com algunes vegades dic al senyor Muñoz, alcalde, dic, a tu l'únic final, l'únic futur que tens és ser el mateix que jo el senyor Muñoz l'únic que podrà ser algun dia és exalcalde, com jo sóc ara no té cap altre futur però això és un devenir de coses que es van fent, en aquest tram de 12 anys, que són, insisteixo que jo vaig estar a primera fila però que hi havia tot un conjunt de regidors i regidors a darrere que sense ells aquesta funció no s'hagués pogut fer, comissionats que ajudaven etc. però aquest és fonamentalment l'estructura, jo crec que aquest municipi ha donat un tom, ha canviat té uns nivells de... A vegades ens mirem molt omelic, eh? però jo que tinc parents de fora d'aquí i que a vegades hem vingut per aquí, quan es diu, ah, teniu això, ah, però teniu allò, ah, a més a més feu això, eh? i a més resulta això, tenim un nivell de servei ambatjable. Ara, va dificultat quina serà? Bé, no, la futura econòmica que tenim, doncs pues, eh, que això no pateixi, i sobretot que no pateixin eh, les, diguéssim, les, la part de la població més feble, i sobretot que no pateixin les prestacions de tipus social. Però aquest balanç d'aquests 20 anys, en fi, si fegim dues fotos, existeixo, sempre hi poden haver -hi crítiques i sempre hi haurà qui dirà el no sé què. Hi ha algunes crítiques que em fan gràcia, no? Per exemple, les crítiques urbanístiques són les que més gràcia em fan de totes. Ara l'hi dir, no? Perquè mm. realment s'ha aturat amb totes aquestes millores del poble que, que algunes d'elles són innegables però també hi ha i, i, i suposo que pel carrer l'heur han dit mil cops, no? Que ja no, crescut molt. Mil cops no m'ho han dit, no? eh, poder unes desenes escrits i que Però vera, dos reflexions. I a Patrícia que potser no ho coneixes i per això t'ho dic. Primer, sí. cap ni un d'aquests plans parcials els vaig aprovar jo. Cap ni un. Eh? Si ens queixem fonamentalment de la zona Carmelità i ens queixem fonamentalment de Can Gaietà, ni el Carmelità, ni Can Gaetà, ni per suposar les costes, ni per suposar tampoc eh, el camí del francesos, etc. Cap, cap, cap els va aprovar el meu equip de governs, sinó que ja havien estat aprovats per governs anteriors de Convergència. Segon, no deixa de ser curiós, si un es mira el mapa electoral d'aquí aquest poble, un se n'adona ràpidament que, en fi, que l'opció d'Iniciativa Gent on té un major número de seguidors, en proporció a la resta de partits, és sens dubte la zona del Carmelità, la zona Can Galletà, que és precisament la zona que es va desenvolupar mentre jo era alcalde, però que, insisteixo, no havia aprovat jo. Per tant, estem amb aquest efecte curiós que aquests, que ben vingut siguin, que han pogut venir a viure aquí a Tiana eh, i gaudir de tot això són els que ara critiquen una transformació urbanística que jo no ho vaig aprovar que sense aquesta transformació urbanística aquests 2.000 o 3.000 habitants que hi ha hagut en aquests 12 anys que vaig ser alcalde, no haguessin pogut venir a aquest municipi. Em sembla que estem, estem d'acord amb això. Uh -huh. I si un segueix mirant el mapa electoral de Tiana, en els llocs on el Partit dels d'Associació de Catalunya, mentre jo era el cap de llista, més bons resultats hem tingut, és precisament en aquelles zones del poble que podríem dir de tianencs de tota la vida. Per tant, se suposa, i això és fàcil de veure, sobretot de, de, a la Ciutadella, a la biblioteca, i, i que són els dos col·legis, ara que s'han separat amb d'allò ja és una mica més complicat, però es veu. En conseqüència, els que es poden dir tianencs de tota la vida, no crec que aquesta transformació els hi hagi afectat d'una manera mmm, dolenta, quan resulta ser que han sigut votats. En canvi, aquells que han acabat d'arribar i que són precisament els que estan a a gràcies que ha hagut aquesta transformació urbanística, són els que d'alguna manera s'han seguit la bandera del senyor Muñoz, que des de l'oposició en va fer bandera del tema aquest. Després ell ha seguit fent plans parcials, com la segona part de les costes, etc etc. Per tant, aquesta és la situació. Ara, un no es pot esperar que un municipi no creixi, ha de créixer, a Tiana el que va passar és que durant 15 anys no s'havia fet res, perquè els propietaris d'aquests plans parcials es barallaven entre ells, però si un fa la mitja de quin ha estat el creixement de Tiana en aquests 15 anys, és inferior al creixement del Maresme. Amb la diferència que a Tiana aquest creixement s'ha fet enganxat al poble, perquè tant en Carmelità com en Gaietà no són dues urbanitzacions perdudes a la muntanya, sinó que són dos sectors totalment connectats amb el poble i un model molt diferent, de l'ella o Vilassar de dalt o els que podem veure aquesta és la situació per què se n'ha fet tant del tema aquest? Bueno, perquè algú es va apuntar aquesta bandera, com es va apuntar la bandera de la requalificació de l'alegria que al cap i la fi vam ser nosaltres qui la vam propiciar etc, etc bueno, ho hem de veure en perspectiva ara, mmm, Patrícia, si mires els resultats i veus com funciona això, és que és així uh -huh. eh? si hi han 3.000 tianencs nous o 2.500 tianencs i tianenques nous és perquè s'han fet precisament aquests nous desenvolupaments que els ha pogut acollir. Abans li preguntava doncs, per aquests moments durs que segur que, que ha viscut, concretament s'han aturava en dos moments especials en tots aquests anys que ha dedicat a la política tiana. Ara li pregunto pels bons moments, per aquells que realment doncs, es quedaran apuntats a la memòria i que no voldrà oblidar, no? Bé, bueno, a veure, bons moments, eh, sí que n'hi ha alguns. A veure, el tema de la biblioteca va ser un molt bon moment i ràpidament va ser això. El tema de... que se n'ha fet... se parlat poc, però la funció que ha fet el centre de dia durant tots aquests anys, amb 10 o 12 places, que és el que hi havia, amb unes famílies que han pogut disposar d'aquest espai fins que s'ha disposat de la residència, per certa, vam posar en marxa i en funcionament nosaltres, és un altre bon moment... Però jo crec que els bons moments també eren personals, vull dir, persones que se t'acostaven, per exemple, encara recordo l'homenatge que fèiem als difunts, que no sé si encara es fa ara, d'enviar una corona de morts quan, quan es mor un tianenc, i això va ser una idea que em va donar un tianenc pel carrer. I, i persones grans que m'han dit, home, gràcies al tema que ens ha vingut aquí, doncs és molt més fàcil anar aquí, són aquests. I jo crec que la gran majoria de, de moments han estat bons, els errors sempre sap greu i en alguna vegada evidentment també els escomers quan ara això és menys important però fa 8 o 10 anys l'accés a l'habitatge de protecció quan el preu del mercat era el que era i tot estava tot està complicat i és molt difícil fins i tot en l'habitatge de protecció però en aquell moment era assegurar la primera promoció que es van fer de 50 habitatges allà a Carmelità era assegurar que 50 famílies tenen que es poguessin seguir estant en el poble eh? joves Bueno, jo crec que són aquests. ara In mm, insisteixo eh? Eh, fora de desgràcies, fora d'amor de sobtades, fora de la por quevam passar, perquè vaig passar por en aquella situació, tot l'altre eh, no és allò de dir, hosti, com es pateix aquí, En tot cas també seria absurdí, que es pateixen d'alcalde perquè és una feina voluntària, per tant, és com si un digués, no sé, subvoluntari o a Creu Roja, m'ho passo molt malament, doncs pregues, així de senzill, no? Uh -huh. no? No, no recordo jo moments a banda dels que citat, especialment d'usos, i els bons és quan veies que anaves intruïnt tota aquesta sèrie d'accions, l'Escola Obre Sol mateix, etc, que abans eren uns programes per les famílies, i ara en gran part ho han deixat de ser. Ja, et això que és, un, és voluntari, no?, que, que, que, que cadascú us sí. presenta o no, o si ho vol, però sí que és veritat que des del punt de vista del ciutadà, quan un es posa en el lloc d'algú que ha estat tants anys a l'alcaldia i que ha continuat com a regidor a l'oposició, pensa que no pot caminar per Tiana, sense que ningú s'acosti i li faci un comentari Bé. agradable o desagradable, segurament més agradables que desagradables, però de tot existeix i que no pot caminar ràpid d'un lloc a un altre, no? No, perquè, en fi, a mi també se m'ha volgut donar una imatge, que me tu també, de persona llunyant malcarada, etcètera, quan és el contrari en fi, jo no, no voldria fer determinats concursos perquè serien desagradables, però en algunes ocasions que han coincidit en públic un determinat senyor i jo, si l'èxit es mesura pel nombre de persones que et saluden i tenen al cantó, vull dir la pallissa s'apagullant Escolta, no és això, és que és un veí més que estàs allà i que et coneixen i que t'exposen coses i algunes pots ajudar i altres no hi pots fer -hi absolutament res eh, amb problemes importants aquesta és la situació però bueno, no és gens desagradable aquesta tasca de que t'aturin i t'expliquin coses eh? Bé, anem acabant l'entrevista perquè no tenim més temps però si més no, doncs, li dono també l'oportunitat que com que suposo que la gent doncs, a aquesta notícia també li haurà agafat alguns per sorpresa, alguns no tant però si més no, doncs, sí que és una figura important de la política tiganenca no sé si vol adreçar doncs, algun missatge a aquells que ens estiguin escoltant Bé, això és un atac per sorpresa, la qual cosa és molt difícil fer-ho bé i per això, amb molta tranquil·litat i amb molt temps per davant he intentat fer un escrit, que és el que surt a la plaça de la Vila d'aquest mes, uh -huh. jo crec que important que es diu és allà. Que estigui tothom tranquil, perquè de moment la única cosa que he manifestat, que crec que ja ha arribat el moment de deixar-ho, és ser el cap de llista a les properes eleccions municipals de Tiana. Però encara no he renunciat a res més. No he renunciat ni a intentar ser el president de la petanca, ni he renunciat a qualsevol tasca que jo pugui fer. Jo crec que sí, el que haig de dir és que, i, i es dedueix de les preguntes que m'has fet abans d'aquests anys dedicat a la primera línia de política, a alcalde de Tiana, o pretenent ser-ho, encara que no s'hi aconsegueixi, a em queda un bon record. Eh? En aquest poble en fi, hi he envellit en aquest poble m'han sortit de pèls blancs, en aquest poble hi han crescut les meves filles, hi han anat a l'escola pública i durant tot això en aquest poble hi vaig venir cosa que a vegades no s'ha explicat prou, perquè la meva filla gran tenia un problema de salut i ens van recomanar anar a un lloc i vam venir pat aquí per desgràcia d'alguns, és clar, però vu dir aquesta és la situació. Per tant a veure, amb un problema de salut important que tenia la meva filla gran. I que venia Diana es va solucionar, com comprendràs, Patrícia, jo no puc estar res més que agraït en aquest poble. És a dir, que Etiana és un bon lloc per viure. Ai. És un bon lloc per miuri, i fins i tot és un bon lloc per morir si. perquè hem fet una ampliació al cementiri molt bonica. Per tant, és un bon lloc. I com dic moltes vegades, ni tu ni jo ni ningú escolleix el lloc a on neix, però sí que podem escollir el lloc a on vivim, aquest segur, i a vegades podem escollir també el lloc a on morim. Ara, si Etiana, que a vegades som molt autocrítics, fem una suma no només de les coses propres de Tiana, sinó tenir el mar i un mar net a 5 minuts, tenir un hospital de referència com és Can i a 5 minuts per donar un sol problema important, tenir la gran ciutat de Barcelona, bé, en alguns moments del matí, poder 3 quarts d'hora, però normalment a 10 minuts de cotxe, amb un transport que es pot millorar però que Déu-n'hi-do, en conseqüència jo crec que Tiana és un magnífic lloc per venir a viure. I la prova és que molts eh, ens han sentit atrets per Tiana i han vingut a viure. També voldria citar, i ja que estem ara en temes sentimentals, que unes ties meves havien viscut molts anys a Tiana i tenien una casa al centre del poble i per tant jo ja de petitet havia vingut a comunions en el casino i tot aquest tipus de coses. Però bé, aquesta és la situació de Tiana. Mm, és un magnífic poble. Jo crec que és un magnífic lloc per viure que té moltíssimes avantatges, però moltes. I tots n'hem d'estar molt satisfets. Jo he contribuït amb una certa part, com hi han contribuït altres moltes persones, a aquesta història, i ara que interessa és que la història continuï. I clar, com a socialista i com a convençut que el model que, que portem és bo, intentaré per tots els meus mitjans, evidentment els normals, amb que en aquestes properes eleccions es pugui d'alguna forma recuperar l'alcaldia, participar en el govern i contribuir amb les coses que puguem. Aquesta és la meva tasca d'aquí endavant. I el partit sap que sempre anitava, el partit entre cometes, el partit proper, que són els sectors, les... Eh, en fi, els paquitos, els ferrans, les... Eh, les carmes eh, que ens coneixem, uh -huh. sempre en a la meva disposició, les paquites, etc etc i D'altra banda, ara tenim tasca d'aquí fins al dia 22 de maig i hem de treballar tot el que puguem perquè això funcioni endavant. Doncs Ferran Bellespinós, moltíssimes gràcies per acostar-se als estudis de radio Tiana i molta sort pel A futur. A tu, Patrícia, que, que vagi tot molt bé. Gràcies. Bon dia.